Останні слова єврея збурили у Степановій душі безліч запитань. Насамперед йому кортіло дізнатися, чим завершилась битва між шведами та московитами. Чи насправді був відхід шведів? Панічною втечею з поля, бою чи всього лише тактичним маневром? Що сталося з його господарем, з гетьманом Яном Мазепою? Що з його товаришами Сердюками? Куди усі вони поділися? І нарешті, чому цей єврей-мошка везе його у своїй бричці? І куди, власне, везе? Але чорна ватяна пітьма остаточно заволоділа його розумом, тож численні запитання лишились, принаймні, поки що без відповіді. Вони тільки матеріалізувалися в довгий, в'язкий сон Мару. Куди не кень оком, від заходу до сходу, Від півдня до півночі, Всюди земля рівна-рівна, Без єдиної гірочки чи пагорка. Ніде немає ані деревця, ані кущика, Всюди тільки чорна земля, Вкрита чорною, не би, Погорілою стернею і травою. Вітер ганяє туди-сюди хмари сивого попелу, та брудного пороху. І посередині цього безрадісного, чорного рілого степу невеличкий натовп із декількох десятків людських фігурок. У центрі натовпу стоїть, опустившись на коліна і низько схиливши сиву голову, сам ясновольможний гетьман Ян Мазепа. Довкола нього збилися вірні сердюки, вони теж похмуро схилили голови, зім'явши в руках Смужкові шапки. Далі, за сердюками, якісь у більшості свої незнайомі люди. Втім, між ними трапляються і старі добрі знайомі, чи то сусіди з прилук, чи колишні співучні з Києво-Моглянської академії. Але всі однаково похмурі та мовчазні. Степан повільно неквапом підходить то до одного то до іншого і вітається, якщо чоловік знайомий. Але ніхто не відповідає на його привітання. Всі – і знайомі, і незнайомці – поглядають на нього скосано, коса, моби, на чужинця якогось. Нарешті Степан опиняється поруч із гетьманом і вітається з ним. «Доброго здоров'я, ясновельможний мій пане гетьмане!» «Здоров був, чоловіче, якщо не жартуєш», – відповідає Ян Мазепа, не відриваючи погляду від вкритої чорної стернею землі. «Чи впізнали мене хоча б ви, мій пане?» – питає далі юнак. «Ні, не впізнав», – відповідає Гетьман. «А чому це мушу впізнавати тебе?» «Бо то я Степан Ракович, вірний ваш сердюк». «Ні», – заперечно, – хитає головою Мазепа, – ти не мій сердюк. Його тіло вже прийняла чорна земля. Саме Степана Раковича ми тільки-но поховали, і от зараз прощаємося із нашим товаришем. Що від переляку бідолашний Степан здатен вимовити лише оце єдине слово? А он він? дивись-но, ну, сам. Гетьман вказує рукою... На землю перед собою упавши, як підкошений, Степан бачить, не би, з високої-високої дзвіниці, але ж глибоко під землею три відкриті домовини. Дивиться на ліву домовину, і серце холоне від болю. Бо лежить там гелена капля, нещасна його наречена, збезчещена і вбита ворожими солдатами. Лежить у такому ж вигляді, які, подеякують, знайшли напівроздягнена, у роздертому лахмітті, зі страшними синцями, синювато білім тілі та з розкроєною головою. Який сором, який жах! Дивиться Степан на праву домовину, і аж дихання перехоплює, бо у тій домовині його батько, старий прилуцький сотник Ракович. Причому лежить він не горілиць, а чомусь долі лиць. Шкіра на його ногах почервоніла і облупилася, замість п'ят тільки чорні вуглики. Руки розкидані так, що за край труни розвішувались, бо всі суглоби вмілим катом вивернуті. Уздовж всієї спини вузенькі смужки шкіри зідрані. На ранах кров запеклася, і голова теж якось дивно вивернута. «А чому, батько мій, долі лиць покладений?» – питає Степан Ракович Гетьмана. «Бо інакше не можна. В нього і половина ребер видерта, і серце козацьке теж», – сумовито каже Ян Мазепа. «Немає сил на те дивитись. Але чому ти кажеш, що це нібито «Твій батько!» «Як це чому?» – дивується Степан. «Бо я син його єдиний». «Тобто Степан Ракович?» «Так, то я. А хіба ж ваша милість не впізнають вірного свого слугу?» «Ні». «Чому?» «Бо Степан Ракович – он він». При цьому вказує гетьман на середню домовину. «А там, Господи Боже всемогутні!» Адже у домовині тій лежить він сам, гетьманський сердюк у повному вбранні і зі зламаною шабелькою в посинілих руках. А ще глибше під його домовиною – ворожі драгуни та солдати, життя яких він забрав в останньому своєму бою. «Не може бути, не може бути, немов зачарований», – повторює Степан. І тут його несподівано питає сам гетьман, що підводиться при цьому з колін. «А ти хто такий, чоловіче? І чому розпитуєш мене про Сердюка мого невірного, про зрадника, що покинув свого гетьмана на полі бою, про Степана Раковича?» І всі його товариші Сердюки питають, «Хто ти такий, чоловіче?» «І Гелена Капля». Наречена його бідолашна запитує зі своєї труни «Ти хто такий?»